Продався загиблий охоронець, і яких сам глава фірми або дійсно не знав, або не хотів називати. Але вона, як і жодна з інших версій, не знайшла підтвердження фактами та показаннями свідків. До того ж виглядала ця версія, якоюсь такою, словом, надто вже влаштовувала всіх без винятку учасників подій. Тому слідство загрожувало затягнутися надовго. А надвечір третьої доби несподівано з'явився капітан Караваїв, дільничий цього куща, який жив у Малиновичах із сенсаційною звісткою, отримавши яку, Стефлюк миттєво забув про підземелля і бажання їхати додому. На західній околиці села, за покинутою фермою, було знайдено перепоховання тіла, яке зникло вже майже місяць тому з міського цвинтаря. Знахідка обіцяла швидке просування іншої справи, яка давно висіла на ньому. Сергій нога, взята в гіпс, поступово гоїлася, Бік взагалі не турбував. Бракувало лише душевного спокою. Перед очима повсякчас поставала вона. Та, яка давно вже не давала думати про щось інше, з якою довелося ділити холод та темряву безнадію та смертельну небезпеку. Та, про яку Сергій Давно вже не міг думати, як про сторонню жінку. Он як усе обернулося. Між ними не стояв інший чоловік, як думав Сарій із самого початку. Тому навіть давши волю почуттям, він би не зруйнував чужого життя. Натомість жінка, якою він буквально захворів, належала іншому світові. Отже, віддавшись цьому коханню, існувала небезпека зруйнувати своє власне. Він розумів це чітко і тверезо, тому щиро бажав би зараз, щоб це почуття зникло. Зникло так, наче й не було ніколи в його житті жінки на ім'я Юлія але серцю не накажеш. І припинивши цю безглузду боротьбу, кинутий у вимушену бездіяльність, він згадував моменти, коли вони сиділи під стіною, притулившись одне до одного, думаючи з тривогою про невідоме майбутнє, залишаючи одне для одного Останню крихту хліба, останній шматок шоколаду, розрахований на можливе перебування у підземелі упродовж невизначеного часу. Він майже реально відчував такі моменти, легкісті тремтячого тіла, що притулилося на кілька хвилин, аби отримати від нього Такого сильного та рішучого маленький допінг для нерівної безнадійної боротьби. А його руки притискали до себе це тендітне тіло, відкриваючи для себе можливості, про які важко було підозрювати раніше. Здавалося, він компенсував цими дотиками ту вимушену грубість до якої повинен був вдаватися, відпрацьовуючи на килимі. Шкода тільки, що його пальці відповзання по скелях та нервового напруження стали загрублими і ненадто чутливими. Вони виходили, наче зустрілися для того, щоб затягти одне одного до жахливої халепи, а потім врятувати. Він діє від страхітливих істот, нехай навіть вони існували виключно в її уяві, вона його просто від смерті. Лише зараз Сергій повною мірою усвідомлював, чого вартувало Юлії зупинитися посередині шляху на хмарочос і повернутися назад туди, де з'явився той, хто прийшов із потойбічного світу, щоб заволодіти її єством на тисячу років. Вона повернулася, вкотре перемігши себе, аби врятувати його. І вже зовсім довершували ефект спогади про вихід на поверхню, коли на тлі оранжевого диска при західного сонця він побачив її прекрасні очі, вона сама була прекрасною, ця врятована ним жінка, що промовляла невигадані слова вдячності. В такі моменти щоразу важкий клубок підкочувався до його горла, і все обривалося. Намацавши на столі пачку, він запалював і жадібно курив, намагаючись пригнітити емоції, на які завжди гадав, не був здатний. Із екскурсів у недалеке минуле його періодично витягав слідчий майор, і ті, хто був з ним, з усіх сил намагалися витягти з його спогадів щось таке. Сергій плутався, одразу виправлявся, він не знав, де знаходяться зараз інші учасники подій і що вони показали на допитах, але вперто тлумачив одне. Компанія чомусь здалася йому підозрілою, і він хвилювався за Валерія, тому й листа написав. Повернутися не зміг через завал, спричинений землетрусом. Йому доводили, що землетрусу не було, Розпитували про можливу вибухівку та інші речі, про які Сергій, звісно, міг би сказати більше, але не казав, лише розводив руками. А слідство тим часом остаточно зайшло до Глухого кута. Усі учасники підземного новорічного сафарі, знаючи про загибель Ренатта, і коматозний стан Жемандінва продовжували заявляти, що бродили коридорами, і про чиюсь присутність там взагалі не здогадувалися, ні про які вибухи не знали. Особу ж загиблого велетня зі східними рисами обличчя становити так і не вдалося, оскільки документів при ньому знайдено не було, а спроба ідентифікувати його за всіма можливими базами даних